Ні, він був солодкомовний, як солотоуст, гордо повів Кузьма. Тоді в нього була на лобі близна від удару татарської шаблі. Але звідки ти знаєш, аж підскочив над дорогою Кузьма. Гадаю, що сталося це в Жидачівському монастирі, рівно і спокійно мовив Сузонт. Кузьма подивився на нього з жахом, круглі очка його стали несамовиді. «Починаю тебе боятися, Созонте», – сказав, власне, вигукнув він. «Що ти за чоловік?» «Грішний, як і всі люди», – просто сказав Созонт. «Але чому так цікавишся святими?» «Хочу написати про них книгу, чаті мінеї», – мовив Созонт. Тобто книгу такого байкотворення, яке східною церквою дозволене, вважаєш життя святих байками? Через цей грішний? спитав хитро схиливши голову Кузьма. Хочу, щоб вони не були байкотворними, мовив Созонд. Отже шукаєш у них облуди? а, по-моєму, тобі треба не облуди у святих шукати, а слави. За це тебе Бог і благословить. Хочу написати про них правду, твердо сказав Созунт. Бог за правду не карає, а за облудне хвалення не благословить, бо сказав Ісус, годиться нам виповнити всю правду» а ще в проповіді на горі. Блаженні, голодні і спрагненні правди. А ще шукати не тільки людської, а Божої правди, щоб служити йому у святості, так і по правді. Бо той, що чинить по правді, приємний йому. «Чому гніваєшся на мене, Кузьмо?» «Тому що підозрюєш мою правду, а я оповідаю те, що на власні очі зрів». «Тоді оповідає і не підскакуй, Кузьмо!» На обличчі Созонта знову виникла його ледь помітна посмішка. Але криничка душі Кузьмина знову була скаламучена». І він мав перечекати, поки намов не осядеться на дну. Ми з Павлом ішли мовчки. Я був задивлений на чудовий світ довкола мене. Око вихоплювало химерно вигнуті лінії, витончені з листка чи хвоїни, чи прокладені вздовж дороги тіла стежки. А найбільше мене вражали сухостійні дерева котрі траплялися в ряди годи. Були вони ніби в узлуватій постаті химерних небувалих істот, застиглі в молінні до неба з його незбагненною глибиною. Більше того, відчувалося, що в сухостіні дерева зовсім не мертві, поки ще стоять і нагадують щось чи когось, і поки моляться». Принаймні деякі з них милість на молитву свою прийняли і прикорені їхніх стовбурів були обгорнуті молодими літоросцями, дивно вибуялими, соковитими і густими. Павло ж ішов заглиблений у себе, і я почав побоюватися, чи не вдарить його сьогодні падуча. Він ніби почув мене, Зиркнув, усміхнувся і кивнув. «Усе гаразд?» – спитав я його. «Усе гаразд?» – відповів. «Хіба трохи мені зимно?» «Це тому, що вночі перемокли». «Микита був прийнятий у монастир», – заговорив раптом Кузьма. «Усім корився, служив, навчився письма» а перед цим із уст вивчав цілого псалтеря. Мав 17 років народження, а тіснотою іночого життя дійшов, що всіх нас перевисив.